Де взяти сили, щоб розплющити очі? І чий портрет я побачу на першій шпальті газети, яка розпласталася на столику переді мною.